La classe de ciències els ha dit la mestra que avui els tocava que la pissarra a parlar dels de casa i la feina que tenen i on van de vacances per setmana Santa. Benvinguts al 15è programa de la xerraira Ràdio Palafrugell, el programa de l'Escola Barcelona i Mates. Com, com, han anat, com han anat les festes? Esperem que bé, que els d'ells, a Noel, Tio, us hagin portat moltes coses. Comencem amb el programa. Dos alumnes de 5B ens llegiran un conte de Janis Ronari, anomenat l'Invisible Tonet. Esperem que us agradi. L'Invisible Tonet una vegada, un que es deia Tonet se'n va anar a l'escola sense saber la lliçó i estava ben amoïnat, pensant què faria si el mestre li preguntava. Ah, es deia així sí mateix, si pogués tornar-me invisible. El mestre va passar llista i quan va arribar el nom d'en el xicot va contestar. Present, però ningú no el va sentir. I el mestre va dir, quina llàstima que en Tonet no hagi vingut. Justament a, havia pensat preguntar-li la lliçó, «Si de cas està malalt, esperem que no serà, serà res greu». En va comprendre doncs que s'havia tornat invisible, tal com ho havia desitjat. De tan content va fer un vot i va anar a parar des del seu banc fins a la, a la paperera. Es va aixecar, aixecar i es va posar a voltar així d'allà per la classe estirant els cabells de l'un i de l'altre i abocant els tinters. Hi va haver un xivarri horrorós i discussions interminables. Els seus companys s'agrausaven uns els altres d'aquells malifetes i ni tan sols s'imaginaven que la culpa fos de l'invisible Tonet. Quan es va cansar d'aquell joc, en Tornet va, va sortir de l'escola i va posant un autobús naturalment, sense pagar el bitllet, perquè el, co el cobrador no, va poder, no ho podia veure. Va trobar una senyora lliure i s'hi va asseure. A la casa següent, va posar una senyora amb el capaç d'anar a la a, a plaça i va voler asseure justament a una plesa que li semblava buit. En canvi, es va asseure sobre els del d'Antonet que va estar a punt d'ofegar-se. La senyora va cridar Què són aquestes bruixeries? Ja no et pots siure? Mireu, intento deixar el cabàs i es queda bruixant en l'aire. De fet, el cabàs estava posat sobre els xalors del Donet. Hi havia i va haver una gran discussió. I gairebé tots els passatgers van dirigir-se aquestes queixes de Calamble contra la Companyia dels Transports Públics. En va baixar al centre de la ciutat, es va posar dins una pastisseria i va començar a servir-se lliurement, a mans plenes, ensaïmades, canyes, bones de xocolata i pastes de tota mena. La dependenta, que veia desapareixer els pastissos de l'aparador, va acusar un senyor tot diguent que estava comprant caramets de cafè per a una seva tia. El senyor va protestar, «Jo, un lladre? Vostè no sap amb qui parla. Vostè no sap qui era el meu pare. Vostè no sap qui era el meu avi. Ni ganes no tinc de saber-ho». Va protestar la dependenta. «I ara? Com es prenen d'insultar el meu avi?». Va ser una baralla esgarrafiosa. Van venir als gu guàries. L'invisible Tonet es va escorrir entre les cames del capità i es va dirigir cap a l'escola per veure si era, si era temps de trobar els seus companys abans de la sortida. I, efectivament, els va veure sortir, o més ben dit, baixant pentes i rodolant les escales de l'escola. Però ell no el van pas veure. Antonet s'afanyava en va empaintar-los, es tirant el cabell del seu amic Robert, oferint un caramel al seu amic Gerard. No el veien, no el feien cap cas. Les seves mirades les traspassaven com si fos de vidre. Cansat i una mica desanimat, en Tonet va tornar cap a casa seva. La seva mare era el balcó que l'esperava. «Soc aquí, mare!» li va cridar en Tonet, però ella no el va veure ni sentir i continuava mirant afanyesament al carrer per si veure si venia. «Ja soc aquí, pare!» va exclamar en Tonet quan va ser a casa seva, assajent-se a, a la taula la casa al seu lloc de sempre però, ell, però el seu pare es remugava inquiet Ves a saber per què he trigat Antunet, que no li hagi passat res mal Però si sóc aquí, pare, mare cridava Antunet Ara Antunet plorava però de què serveixen les ciàgrimes ningú pot veure-les Ja no vull ser invisible mai més, esplanyar Antunet amb cor esbuciat que el meu pare em vegi, que la meva mare m'es cridassi, que el mestre pregunti, vull jugar amb els meus amics. Què hi ets, és invisible? Què hi ets, està sol? Va sortir i va baixar les escales que duien al pati. «Per què plores?», li va preguntar un vellet, que s'ha bassegut tot, prenent el sol en un banc. «Però que em veu?», va preguntar tonet, ple d'ància. «Oh, tant que et veig! Et veig cada, ma cada matí quan vas i tornes a l'escola». Però jo no l'he vist mai a vostè. Oh, ja ho sé, de mi ningú no es Un veig jubilat, tot sol, com vols que em vegi la quimxalla? Jo sóc per a vosaltres, talment com l'home invisible. «Tonet!», va cridar en aquell moment la mare des del balcó. «Mare, que veus? Ves, per què no t'hauria de veure? Puja, puja!» De seguida, que sentiràs tot pare. «Ja pujo, mare!», va cridant Tonet tot content. No et fan pol els mastegots, va riure el vell. En se li va menjar coll i li va fer un petó. Vostè a salvar, va dir. I ara quina exageració, quina exageració, va dir el vellet. El conte ha sigut explicat per... Josmery Moralcàndol. Zacarien Maffi. Unes de 5è B de l'escola. Hola, avui us explicaré què és el... Tot seguit, les Barcelonotis, les notícies del Barceló. Hola, avui us explicaré què és el Consell dels Infants, on es reuneix, qui el forma, etc. El Consell dels Infants és un acte que es celebra l'Ajuntament de Parafrugell, on hi han tots els delegats de si que s'hi cede a del poble, a més a més de l'alcalde i el regidor d'Educació de l'Ajuntament. De el Consell dels Infants és una reunió on es parla de Parafrugell. A vegades venen persones a fer xerrades sobre diferents temes que afecten a la vila, durant el curs es celebren quatre reunions on es tracten temes com inversions a la vida i es fan diferents propostes que prèviament s'han debatut a les classes. Finalment, de cada reunió es fa un acte que és llegida i aprovada o es manada en la següent trobada. Gràcies per la vostra atenció. Aina Morales Puig, sisè! Sí, sí. Bon dia, us venim a explicar com funciona la venda d'entrepans. Els els diners necessiten entrepans de xocolata, formatge i embotit a 50 sentits els dimarts i divendres a l'hora del pati. El total de diners que recollim els guardem per les colònies a fi de Fira, curs de Cicet. La jubilació de la Rosa Sagria. La Rosa Sabria era una mestra de la nostra escola, Josep Barceló i Matas. El dia 20 de desembre va ser l'últim dia que la Rosa va treballar a l'escola. Vam aprofitar el seu últim dia per fer un pica-pica, després per acomiadar-la vam anar a jugar tots junts al pati i van fer un partit de futbol. La Rosa era molt bona professora, es portava molt bé... Era molt amable i era molt bona a ensenyar i explicar coses. La notícia de la jubilació ha sigut feta i explicada pels alumnes de tercer de l'escola, últims alumnes que va tindre la mestra Rosa Serrià en aquesta escola. Aprofitem-la ben entesa per donar la benvinguda a la Lorena i vi desitgem una molt bona estar entre nosaltres com a professora. Una de les activitats que fem dins l'Escola Verda és fer contes sobre el malbaratament alimentari. Aquests contes van un concurs. Tot seguit us n'explicarem dos fets pels nostres companys de segon. La patata talla el tí i hable una vegada un no... Un noi de nom Jordi que vivia a Padarrogell i tenia un jardí molt gran. Un dia va trobar una patata altera que era una mica verda. En Jordi va a anar a la cuina de la se, seva casa on hi havia la seva mare. Li va preguntar què podia fer amb aquella patata verda. La mare li va contestar que aquelles patates eren massa verdes per a fer-les i que ja les podia llençar a les l'escombreríes. En Jordi, però, va pensar de no tirar-les i fer-ne alguna cosa per menjar. Va demanar ajuda a la seva germana, la Maria, i van preparar tot de coses. Per, per menjar com un purer de patates, patates amb sal, patates fargides, sopa de patates, patates amb creixos i patates al forn. Acompanyades d'un tall de carn o de peix, van decidir convidar la seva família, els seus veïns, a sopejar ja que avui han fet molta mena i tots estaven molt contents de menjar aquell sopar tan A partir d'aquella, en Jordi va decidir de plantar patates en les del per poder fer la festa de la patata verda. Betatiumcat bet i betatiumcos, aquest conte ha acabat. El conte ha sigut expuigat i fet per... Mariam Sallit, Júlia Santa, Cauta de Masi. alumnes de segon A de l'escola. La maduixa aventurera, feta que una vegada hi havia un avi que es deia Adrià, que tenia un hort molt gran. Estava plantat tot tipus de verdures. Un dia la Adrià es va trobar una maduixa al terra forra del seu hort i no sabia si tirar-la o plantar-la, ja que no era gaire bonica. Al final va decidir plantar-la aquella maduixa al seu hort. L'am va arribar i va esperar i esperar uns quants mesos. Un poc dia, la vidria va anar al seu i va veure una molt gran, plena de maduixes vermelles i grosses. La vidria, en veure que ja estaven madures, les va recollir i les va donar a la l'àvia mare perquè fes alguna cosa bona per menjar. L'àvia Maria va fer un pastís amb aquelles maduixes. Va conar nata al costat i també molta xocolata desfeta que cremava molt. Va convidar a a l'àvia Adrià i els seus veïns Legy, la Leia, la Clàudia i en Giel i en Marcel. Es van acabar tot el pastís de maduixes que era boníssim. I van felicitar a la Beatria per fer aquelles maduixes a l'or i a la Maria per cuinar aquell pastís tan bo i cruixent. Veig que ha un gat, veig cosa que em contagia a fos. El conte ha sigut fet i explicat per... Leire Sánchez i Edi González, alumnes de segon B de l'escola. La vespa asiàtica ens ataca. A continuació, informació i recomanacions per si mai trobeu un niu. La vespa asiàtica. La vespa asiàtica és una vespa imasora d'origen asiàtic que va ser detectada a França per primera vegada a prop de Bordeus. La vespa ciàtica és l'única d'Europa que els adults són de color castany fosc. A més, presenta un tòrax totalment castany negre, envellitats i segments abdominals de color castany ribetejat amb una fina franja groga. Únicament, el quart segment de l'atomen és quasi el la seva totalitat de color roc-taronja. El cap és negre, la cara groc ataronjada, les potes castanya sarinal, la seva mida és aproximadament de 3 centímetres de llargària, una mica més petita que la vespa txana autotona vesca, vespa crabro. Els adults s'alimenten de líquids dolços i també de fruita dura. Les larves s'alimenten d'avelles i d'altres tipus d'insectes que són capturats pels adults i transportats als nius. La vespa velutina instala els seus rius, preferentment agoscoses. Abita les veïs fluvials i evita les poblacions pures de coníferes. No és especialment agressiva per a les persones, però captura moltes abelles i és un problema afegit en l'apicultura, encara que és perillós acostar-se al niu. Els canys que produeix la vespa ciàtica es centren en vers les abelles per de depredació i, sobretot, per reduir o aturar l'activitat recol·lectora del rusc. En sentir-se atacades per, vestes, per vespes a l'entrada del trescador, les abelles es recrueixen dins el rusc. Quan aquesta situació es perillonga, en el temps les abelles consum consumeixen bona part dels re recursos del rusc, debilitant la colònia fent-la més susceptible a desenvolupar malalties. La incidència no és constant i depèn de diversos factors. Entre aquests factors, té especial rellevància la distribució i dispersió de les arnes i els assentaments d'armes en el territori. A Catalunya es va detectar per primera vegada al 2012 entrant pel nord-est, on es va establir inicialment, sobretot a l'Alt Empordà i a la Garrotxa. Després es va anar estenent avançant cap al sud de Catalunya. La vespa asiàtica té més incidència d'explotacions a pígoles petites. També té menys incidència a zones ecològicament equilibrades, ja que pot predre sobre moltes altres espècies i incideix més en la vella de la mel. Els danys solen ser molt importants quan el nombre d'arnes és petit i hi ha un vespe a prop. Quan es detecta un niu nou a qualsevol comarca o a un exemple d'avespa en aquelles comarques on no s'havia detectat ni comprovat la seva presència, es comunica al cas de gens rural on es centralitza la informació. Telèfon 935 17 Com a un... velotinacart arroba Des del 2015, la retirada progressiva dels nius ja no la realitzen els agents rurals, sinó que ho fan els ajuntaments. Si veieu un niu de vespa ciàtica, teniu que comunicar-ho a l'ajuntament. Resumho no ho toqueu ni no molesteu i truqueu a la policia local. Ciències, els ha dit la mestra que avui, els tocava sortir, la pista a els de casa i la feina que tenen i on van, de vacances esparçat, van Llei explicava que la seva mare li fau laaturarada de mel i i l'Ester ensenyava què ja fa el dia ja quent seu pare. I el teu Sembla ser que, que a Madrid hi va haver una reunió de persones importants per parlar del clima del planeta. Doncs no es van posar d'acord amb el fàcil que és seguir les recomanacions que tots seguit us farem. Bon dia, Aina. Bon dia, Josep. Quines recomanacions ens fas? Que ja és la primera, vinga. Vale. Utilitza un got per rentar-te la boca. Quan et respallis les dents... Stop. Utilitza un got per rentar-te les dents. Quan et respallin les dents, omple el got en lloc de deixar córrer l'aigua. En un any estalviaràs 8.760 litres d'aigua, una quantitat equivalent a 50 banyeres. Recordem que rentar-se de les dents és molt important, sobretot a la nit abans d'anar a dormir. Segon consell. Dutxa-te en lloc de banyar-te. Pren una dutxa ràpida en comptes d'omplir la banyera. En un any estalviaràs... Uns 30.000 litres d'aigua és el volum d'aigua que beu una persona en 50 anys. Recordem que una persona beu cada dia uns dos litres d'aigua i que és molt important dutxar-se si no volem anar deixant-ho per tot. Gràcies. El tercer. Aprend a reciclar. Proposa a la teva escola que instal·li un contenidor de compost per reciclar les restes del menjador. En un, en un curs escolar es podrien fabricar de 100 a 200 quilos de compost, un adob 100% natural. Nosaltres de l'escola ja tenim aquest compostador i aquest adob ho fem servir pel nostre horto escolar. Us ho recomanem. Ara passarem a un altre noi que ens recomana, que ens llegirà les seves recomanacions. Jacint. Eh. Separar la les escombraries, durant un any llença els brics de llet al contenidor groc, destina a les llaunes, plàstic i brics serviran per fabricar 15 rotiers de paper d'higienic 15 rotiers de paper higienic molt important per quan anem al lavabo el número 5 si plau. menja fruita i verdura, local i de temporada consumeix productes de producte per reduir la distància en... entre el lloc d'origen i el de consum. Per cada 5 litres de carburant que s'estalveix es, es podran recorrer 100 quilòmetres en cotxe. Gràcies, Jacint. Eh, important, recordem, consumir productes de proximitat. Primer... Mm, molt bonament de menjar els amassons i te temes així que és molt important donar de menjar a la gent de casa i segon també l'acordem recordem també que estalviarem, que estalviarem eh, una sèrie de carburant que ens pot anar molt bé per la butxaca continuem amb un altre dels nostres estimats col·laboradors la senyora Alena que llegirà el número 6 Brenes sense generar residus Fes-te un berenar sense, sense emprar ambassos. Prem fruita, torrades i aigua de laixeta o taronges espremudes. Molt important no embolicar el, el, el berenar amb el que és eh, paper d'alumini i aquestes coses. Fem servir el bocandrou o fem servir també tàpers que després es renten i poden ser reutilitzats. Continua l'Alena amb el número 7. Apaga la tele. Apaga la tele durant una setmana. Estalviaràs 1.526 watts, l'energia necessària per il·luminar un habitatge durant un dia. 1.526 watts, o energia imprescindible per un dia en els nostres habitatges. També anirà bé per a la butxaca. Recordeu que un bon llibre pot ser un bon, una bona substitució per a la tele. Nombro 8. Utilitza piles recargables. Substitueix les 4 piles d'un sol ús de la teva joguina preferida per les piles recargables. Si compres piles d'un sol ús, les hauràs de canviar cada 3 mesos. Això vol dir que llançaràs 16 piles a l'any. 16 piles a que han d'anar, l'acordem a la deixalleria, en els llocs, en els recipients especials per les piles. Recordem que una pila mal llançada pot contaminar molts uïtres d'aigua. Continuem. Posa't un jersei. Estàs a casa i tens una mica de fred? Posa't un jerseis en lloc de pujar la calefacció. Al cap d'una hora hauràs estalviat una mitjana de 70 watts. 70 watts, que van bé per la butxaca també. Recordem també que l'estiu no posar l'aire condicionat massa alt perquè llavors el que passa és de contrari. Hem d'estalviar l'electricitat entre tots, molt important. Continuem amb un altra de les nostres col·laboradores, la senyoreta Omaima de Sisè, que ens llegirà les tres últimes recomanacions. Omaima? Tapa el casó amb la tapadora. Demana als teus pares que tapin els cassons i les cassoles sempre que cuinin. Això estalviarà 102.000 watts l'any. 102.000 watts l'any. Continuem amb l'estalvi de l'electricitat. Tapant, eh, tapant els cassons i les cassoles, el que fem més que la calor s'acumuli i es cuirin els aliments abans. És molt important a l'hora de fer un estalvi energètic. Apaga l'aire condicionant. No posis l'aire condicionant al cotxe, excepte si fa molta calor. En un trajecte de 100 quilòmetres estalviaràs fins a un litre de gasolina, amb el qual pots circular 20 quilòmetres més. Un litre de gasolina, 20 quilòmetres més i uns quants calorons més a la butxaca. Recordem, molt important fer un ús eh, responsable de l'aire condicionat o així mateix com de la, la calefacció a casa. I l'últim consell... Agafa l'autobús. Per anar a l'escola, agafa l'autobús en lloc d'anar-hi en cotxe. Consumiràs 36 litres de gasolina menys per curs escolar. Que també va molt bé per la butxaca. Tot i això, val a dir que aquí ho tenim una mica difícil perquè resulta que no tenim autobuses escolars. Aprofitem la ben entesa i aquest programa per demanar a l'Ajuntament a veure si es posa les piles amb el tema i ens posa un bon transport escolar a tot el municipi amb el qual puguem arribar per tot i fer realitat d'aquest desig. Fins aquí les recomanacions mediambientals de l'escola. Recordem una cosa molt important. El medi ambient és cosa de tots. I ens fa molta vergonya a tots els nens i professors de l'escola i tota la comunitat educativa que les persones importants que es van reunir a Madrid fossin incapaces d'arribar a un acord per guardar el nostre planeta. Moltes gràcies per la vostra atenció. Fins aquí el programa La Xerraire d'aquest principi demà, de gener. Perdó i us emplacem el dia 28 de gener en el segon programa d'aquest any 2020. Esperem que us hagi agradat. Des de l'Aiopal del des de l'Escola Barcelona Bates, moltes gràcies a tothom i fins a propera.